är hjärtligt välkomna till Caroleos eh, julkalender. Det är lucka 16. Det rör sig om idag. Det är jag som är Carlos. jag som sitter bredvid. Det heter Leo. Och vi hoppas ju eh, att ni har tog vara på gårdagens underbara krams snövast. Det ligger kvar lite för er. Eh, Jag har inte personligen kastat så mycket snöboll den här det här året. Har du det? Inte den enda faktiskt. det Jag har aldrig varit här. bra på det där. Men... Eh, <laughs> Nej, <laughs> det det en eh, det vad som döljer bakom dagens lucka är ju faktiskt vad vi har gjort under året. Ja. Vill vi, vill, vill, är 2012 ett år vi kommer komma ihåg, eller är det någonting vi förkastar? Ja, precis. Ja. Är det är det någonting som var jättebra det här året. Kommer du, jag tycker, ja. om man inte ser till någonting jag har gjort utan liksom 2012 i stort, så hamnade du i skuggan om 2011, som jag tyckte var året då allt med stora bokstäver hände. Det känns som att det är ett år som kommer att gå till historien. Det här kommer att vara 2011 års eh, o, eh, planerade lillebror, på något vis. Eh, nej men för 2011 var det arabiska våren och det var det här Fukushima, eller Fukushima. fortfarande inte förstått hur man ska uttala det. Eh, och det var ju Breivik. Eh, det var mycket som var stort som hände. Eh, tyckte jag i alla fall, tänkte jag. Och att det var liksom, wow vilket år. Lite lugnare i år, 2012. Mm. Samtidigt som om man tror på det här som jag tycker är väldigt löjligt, att nu ska jorden gå under. Så tycker man att det här är ett stort år. Och det här som var här häromdagen när det var 12, 12, 12, 12. Förstod inte heller hypen för att om man kollar på året så började det faktiskt med 20. 2012. Mm. Jo, ja. precis. Du missar. det. Ja. <laughs> men, men det var nära. Det var nära? Det var nära. Inte riktigt här, men nära. <laughs> Vad tycker du om 2012? Det var, det hände, för, för mig personligen hände det ju ganska mycket då, det, det var flytt och en, en, del, en del resor och Men jag kom på en hel del grejer när jag satt och försökte komma ihåg Att det, det är mer än vad man, vad man tror från början, när man väl får sätta sig ner och kanske kolla in och lite gamla bilder Så jag tänkte inte så mycket generellt vad som hade hänt Speciellt, men vi får, vi får inte glömma av Dötskjötningen som hände här dagen i USA. Ja, det var faktiskt stort och helst. Stor, Ja, Det är alltid. Det, det är lite att det hände så nära jul också. Det, det har varit tragiskt vi när som helst egentligen. Men. Men alla har det hänt en, en hel del. Det så sagt med, med flytt och, och resor. Vad var 2012 året när du blev vuxen på riktigt? Eller kanske du tyckte att det har varit länge? Ja, ja men 2012 blev det året så har jag hovat in en hel del vuxen på en Ja, <laughs> hur då? Eller va, genom vilka grejer? Eh, alltså, flytten... Eh, vi, eh, jag och med Sambo vi, eh, vi skaffade en ny bil tillsammans. Ja. Eh, vi, eh, ja vi, vi bodde hela, hela sommaren på annan ort. Ja. Ja, speciellt ja, Landställe. Ja. ja, precis på ja. Landställe. Det är inte bara vuxet, det är lite småborge också. Ja, ja, ja, ja, gud ja. Nej. Borde på godsätt sätt <laughs> det, det vore schysst på. det är lite sådana små grejer. det känns kul. Det är, men det största är väl kanske att det var helt okej, okay. det, det var ganska kul. Mm. 2012. Ja, och jag hade ingenting emot att åka in och med vuxerpoängen. Nej, Det kanske har haft innan, ja. är inte, idag. Är inte den här gången. Men jag tänker med att bli vuxen att eh, det är lite som du vet hur ett land blir ett land, eller nation blir nation att andra länder eller nationer erkänner att det här är nation ja. det är lite samma som när andra personer som är vuxna på riktigt tycker att du och jag är vuxna på riktigt det är då vi är det vi har liksom ingenting själva med det att göra förutom då att vi, hur vi upp, uppför oss Ja Så känner du mig vuxen nu då? Så du tycker att jag är vuxen på riktigt? Nej, du säger inte. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, ja, ja, jag tror att du kan vara det. Kanske. Ja. Jo, men det är du På någon nivå. Ja. Jo, men på absolut. Någon... Jo, men alltså, jag känner mig själv väldigt ovuxen, ovuxen på många punkter också. <laughs> men vill man känna sig, få självförtroende vad sin sitt vuxenskap så kan man ju bara fråga ett barn. För de tycker att... Folk som går i nionde klass i vuxna. Eller jag tyckte det i alla fall. Ja, alltså. ja, ja, det, ja. Gjorde det gjorde vi. De var ju jättestora och starka och fräcka. Ja. Men är som man ser idag idag. nionde klasser som röker. Det är ju jävligt fräckt. Det är inte en idiot. Men, <laughs> men man, man, man lär sig lite. Förhoppningsvis så lär de sig också. Ja. <laughs> jag tänkte, vad som har varit stort för mig i 2012, jag har flyttat Också. också Från Stockholm tillbaka till Göteborg. Och yes. att uh, göra det, det, känns, det var nog det största som hände mig 2012. För det är här jag vill bo och kommer fortsätta bo ett, ett bra tag, hoppas jag. Det här vi vill ja. att du ska bo Precis, det här här vi är ja, ja. Det är ganska härligt att känna så att man har någonstans där man, ja, man har hemma. Mm. Hemmaplan? Ja, hemmaplan, ja. ja. Det finns säkert folk som eller finns ju många som inte har det, den känslan för någon plats. Och det kan säkert vara som en styrka, då kan man ju bo överallt i världen, eller vad som helst i världen och, och känna sig lika hemma, ja. om man säger så men jag tycker ändå din styrka och, ja, ja det, det kommer, jag kommer tänka på äh, Magne, en, Magnus Ugglas kommentar som var i så mycket bättre än den här säsongen ja. alltså, han, han vill aldrig vara kvar på en och samma plats, utan han vill alltid komma därifrån ja. han har den fixa idén att det, det är alltid roligare än någon annanstans. Ja, där ja. han inte är. Ja, men då får du fortsätta flytta på dig. Ja. Men det var ganska... Eller jag tror många känner... Jag kan också känna så ibland säkert. Men det var... var satt ord på någonting där? Ja, jag visste det. Det är alltid grönare ja. på en annan. du står alltid... Kom på Nej, ja. sidan. Ja, jag jag, jag gillar, så att han satt ord på det. Det var. Inte alls samma grej. Men om man är ett gäng och köper pizza. Så verkar alltid de andras pizza mycket godare. Nej. Tycker du inte det? Nej, nej, nej. nej. Det, det är ju jag tycker alltid ja. ja, det. Får du, du får småga på min näsa. Ja. Så lägger jag... Ja, något på. Du, 2012... Det här att jorden ska gå under. Ja. Tänker du på det? Har du sett den filmen förresten, 2012? Som mm. ju inte kom i år, tror jag. Den kom väl förra året? Ja, nej, jag har sett den. Jag väljer inte att ta så jätteallvarligt nej. på det. Jättedålig film och... och, och... Alltså, ja, jag inte den. Nej, nej. Det, det är tips. Det är tips till alla. Så, alltså, eh, nej, nej så, så, så, jag, jag, jag tror inte så stenhårt på det. Nej. Jag, jag är inte så obrolig för det heller. Eh, det var ju synd eftersom vi har eh, flygbiljetter den 26. Och missar den då. Ja, I fall ja. när det går under den 21. Så jag tror att det är, i eh, Majakalendern. Ja, det det. var det vore synd. Då får vi inte bara pengar tillbaka. Nej det håller jag verkligen inte Nej, nej jag tror på på det Hur ställer du dig till det då? Jag, jag förstår lite grann Det var någon som skrev att Någonstans att det här För då tar deras kalender slut Och ja. börjar om På samma sätt som vår kalender gör Efter nyår varje, varje år Men jag har aldrig någon som är orolig då vi <laughs> Nej, erfarenhet. Vi vet, vi vet att vi har, vi har startat, om, startat om året flera gånger. Ja, men tydligen så har Maya-kalendern också startat om flera gånger. Alltså... Ja, mer än två. Ja. ja det är inte kul. Nej. Men jag tycker, vad händer med han är... Vad hette han, den där galningen i USA som förra året väl fick jättemycket utrymme i media för han hade kommit fram till att nu är det dags. För tredje gången. Ja, Harold, <laughs> var det Camp. Nej, Harold Camp. Ja, Jag kommer inte ihåg namnet, men... Men jag tror att han har ett nytt datum, så det ska bli kul när det är dags. <laughs> igen. Ja, ah, fick inte ta det för det var det han Ja, precis. Ja. <laughs> det var copyright. Ja, det är så dumt att ta det för då får jag ingen uppmärksamhet. Han sidlar <laughs> <laughs> yeah. alltså, dagen efter. Någonting. Vi kan sitta där. Nej så Ja, 2012, jordens undergång. Flytt, du bak på hemmaplan. Ja, det är väl en bra sammanfattning. Och om jorden går under i år så blir det verkligen ett år att komma ihåg. <laughs> ja. hur, så. hur tror du förresten alltså halvseriöst hur tror du att jorden kommer att gå under om det skulle gå under nu nej nej nej alltså någon gång ja. det mest jag skulle nog tro att att människan fixar att det är vi som ex, får den att explodera på något sätt ja. massa bomber så alltså bara utplånar vi allt livet med någon. Ja, känner eller någonting. Händer det snart tror du? Jag hoppas inte det. Men äh. teknologin finns ju. Läste du förresten när sen kom några veckor sedan? Att USA tydligen under, nej, under kalla kriget hade planer på att spränga månen. Nej. Att de skulle göra det typ för att imponera på Sovjet. Kolla vad vi kan göra. Ja de skulle spänna musklerna. Ja, där har vi början till eh, sådana grejer. Det är jättekonstigt ju. Om du och jag står och kanske ska börja bråka. Ja. Jag plötsligt så bara vända om och slå sönder en bil som så står bredvid. här det har det blivit rädd då jag tänker att det är, ja, det är, en... är lite ja nu ja kolla hur galen psyko, han är <skratt> <skratt> så men det, det var, även så... om det var min egen bil så <skratt> <skratt> då de, då de en, ja. då blir det nu ja det får ni helt jävla saikor den här killen ja det kanske kan inte så, så där, jo, jo, jo. ja men det var det där jag inte hela kallakriget det hela spänna spela musklerna så hårt som möjligt Men det fanns ju ändå en logik i det här Att båda har så många kärnvapen så att vi kan döda varandra Utplåna varandra, så då gör vi inte det Och det här då att förstöra månen går utanför logik Då förstår man att, USA de, Vi kan inte förespå vad de ska göra <laughs> Nej, okay, Ja, precis ja. En liten, liten gnutta oförutsägbarhet ännu mer förutsägbart Om de bara tog en amerikansk stad, USA Och sprängde <laughs> det hade jag tyckt, då hade jag om jag var Khrushchev eller rysk då hade jag blivit rädd på riktigt ja, om de gick ut och sa det med en gång att, att det var de som hade gjort det ja. jag tänker konspirationsstudien att det skulle vara amerikaner som körde in flygplanen själva ja, ja, ja. Ja. Ja, så det kanske är en modern tids <går> <går> ja, ett, ett, ett medlande till ryssarna kanske inte är så farliga längre nej och det där är en nations motsvarighet till att skära sig eh, på armen Nej, så att jag har cigaretten. Cigaret, Cigaret, Cigaret, ja. Där. Cigaret, där. Just för att du välja. ja. Eller släcka ett ljus genom att långsamt ta ner handflatan ovanifrån. Det gör ju skitont. Jag har, jag har pröva. Nej, inte jag. Men <laughs> jag kan tänka mig. Det är klart. Ja, där, där har vi 2012. Där har vi 2012. Vi behöver ni inte dumhet. se på några ord <snar> vad heter det? Just, ja, är var var lite ja, i karameller. Nyårskarameller ja. köper då. Jag gillar, ja. Ja, <laughs> i mitt lag när jag går dit. Ja också. Ja. Ehm, nej, nu skjuter den. Nu ord. Ja, ord är boom 10 minuter. Har gett 6 till mål.